Pista 37. Istoria culturii și civilizației 6 Roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 342. Supranumit de contemporan Fergus, în paranteză, 1331-1391, închid paranteza, operă care, tradusă și în engleză în secolul XV, s-a bucurat timp de două secole de o vogă extraordinară. Excelent naturalist, autorul dă indicații de a întreține și dresa șoimi, câini și alte animale de vânătoare, totodată descrie și obiceiurile altor animale ca cerbul, lupul, viezurile, vidra și altele. În secolul XV au apărut în latină, franceză, italiană, engleză, câteva opere conținând descrieri, în paranteză, însoțite de desene ilustrative perfecte, închid paranteza, de animale, păsări și insecte. Foarte judicioase informații aduce lucrarea intendentului stânelor regale, Jean de Brie, Vrai, regim, et de berger de bergere sau lucrarea de zoologie și botanică a unui oarecare Sibo de Iere se scrie h Y -E cu accent ascuțit râie În paranteză, secolul 14, închid paranteza, cu desene care dovedesc un excepțional spirit de observație. Manuscrisul original este însoțit de numeroase ilustrații de plante, patrupede, păsări, moluște și crustacee, păianjeni, fluturi, viespi, albine și alte insecte, larve și exemplare adulte deosebit de remarcat și tendința de a reuni, pe aceeași pagină, animale clasificate azi ca aparținând aceluiași grup. Dar marele naturalist alievului mediu rămâne Albertus Magnus. Este adeseori citat pasajul din fizica sa, în care își definește în mod explicit poziția științifică generală. Ghilimele. În materie de credință, eu rămân și îl urmez pe Sfântul Augustin, dar în materie de științe, prefer să-l cred pe Aristotel și pe comentatorii săi arabi, căci Sfântul Augustin n-a cunoscut bine natura lucrurilor. Închid în lucrările sale capitale de botanică și zoologie, precum și în clasificările propuse sau în cercetările de embriologie, Albert îl urmează într-adevăr mai mult sau mai puțin liber pe Aristotel. Animat permanent de o curiozitate universală, el făcea dese excursii de cercetare în natură, vizita laboratoarele alchimiștilor, minele și instalațiile metalurgice, aducând de peste tot informații variate, studiindu-le apoi atent și metodic. Marea și multilaterala sa erudiție era dublată de un constant spirit de observație a faptelor și care recurgea mereu la experiență, căutând într-una să verifice rezultatele obținute și să rectifice mereu unele erori. Ghilimele, în această carte, a patra vom satisface curiozitatea studioșilor, în paranteză științei, Ovidiu Drimba, închid paranteza, mai mult decât filozofia care nu poate lua în discuție amănuntele, închid ghilimele, scrie el. Gilmele nu se pot face silogisme asupra unor particulare naturi, în paranteză obiecte și fenomene, Ovidiu Drimba, închid paranteza, asupra cărora numai experiența poate procura certitudinea, închid ghilimele. În de Vegetalibus et plantis, operă veznută 1, compusă către 1250, Albert procedează mai întâi la o clasificare generală a Regnului vegetal, veznută 2. Citesc notă 1. Scrisă sub formă de comentar la De Plantis, operă greșit atribuită lui Aristotel, dar care până în secolul XVI a rămas sursă principală a botanicii teoretice, Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Urmând în linii schema propusă de Teofrast în istoria plantarum, unul roman, plante fără frunze, în paranteză, criptogame, deci cele fără flori propriu zise, închid paranteza, doi roman, plante cu frunze și flori, în paranteză, fanerogame, închid paranteza, împărțite în plante cu scoarță rigidă, în paranteză, în termeni moderni, monocotile donate, închid paranteza, și în plante tunicate și cu cercuri inelare în paranteză, dicotile donate, închid paranteza, ultima categorie divizată la rândul ei în plante ierboase și lemnoase, închiat notă 2. Clasifică de asemenea florile în trei tipuri după forma lor, de pasăre, în paranteză, ca violeta, căldărușa, urzica, închid paranteza, de stea, în paranteză, ca trandafirul, închid paranteza, și de clopot sau piramidă, în paranteză, ca volbura, închid paranteza. Fructele le clasifică în uscate și cărnoase, descriind diferite tipuri după raporturile dintre semânță, pericarp și receptacol. Azi, asemenea clasificării sunt evident perimate, la fel ca interpretările sale. Dar pentru epoca sa, excepționale rămân pasiunea și acuitatea observației, precum și originalitatea interpretărilor sale. Notează a mare punct cât mare punct crombaie. Albert a observat că arborii care creșteau la umbră erau mai înalți, mai subțiri și mai puțin bogați în ramuri, precum și faptul că în locurile friguroase și umbroase lemnul era mai dur. A atribuit aceste două caracteristici nu lipsei de lumină, ci lipsei de căldură care ajută rădăcinile să absoarbă hrana din pământ. Se credea că, deci, căldura din sol, care, după Aristotel, îndeplinea la plante funcția stomacului, le-ar procura hrana și că, deci, ele n-ar avea nevoie să producă excremente. Albert afirmă că linfa și, deci, potențial, toate părțile plantei, întrucât linfa le hrănește pe toate, curge prin venele plantei, care erau asemănătoare venelor animalelor, numai că nu pulsau. Somnul invernal al plantelor ar fi cauzat de retragerea linfei, închid ghilimele. Mai originale par a fi contribuțiile lui Albert în zoologie, îndeosebi în biologia animală. De animalibus este, în proporție de circa două treimi, un comentar la cele trei opere aristotelice de zoologie. În paranteză, istoria animalium, de partibus animalium și de generatione animalium. Închid paranteza. Aproape o treime a lucrării este dedicată descrierii unor animale și discuției unor subiecte de biologie generală. Pe baza observațiilor sale directe, Albert critică fantasmoagoriile, unor contemporani, în paranteză ca Thomas din Cantimpre, închid paranteza, relative la animalele fabuloase, ca Fenixul și legendele despre animale ca Salamandra sau Castorul. Ca observator, Albert descrie corect animale din zonele din nordul alpilor, necunoscute și nedescrise de Aristotel, notează adaptarea la mediu a structurii animalelor sau a culorii părului mamiferelor și a penajului păsărilor, remarcă raportul existent între structura lor și tipul de locomoție. Demonstrează că, lipsind furnicile de antene, ele își pierd simțul de orientare, disecă racul descoperindu-i creierul și lanțul ganglionilor, iar disecând creierii le descoperă foliculii ovarieni și traheele. În clasificarea animalelor, Albert nu adoptă un singur sistem. În linii mari, îl urmează pe Aristotel, vezi, notă 1, dar uneori împarte animalele după asemănările sau corespondențele lor morfologice, alteori după mediul lor natural, în paranteză, zburătoare, nutătoare, umblătoare, târătoare, închid paranteza, propunând împărțirea viețuitoarelor acvatice în 10 genuri, vezi, notă 1. Citesc, notă 1, pagina 344. Schema lui Aristotel propunea împărțirea viețuitoarelor după tipul de ou sau embrion în vivipare, în paranteză, omul, mamiferele terestre, cetaceele, închid paranteza, ovipare, în paranteză, păsările, peștii, reptilele și amfibiile, cefalopodele și crustaceele, închid paranteza, și vermipare, în paranteză, insectele, aracnidele, viermii, închid paranteza. La acestea mai adaugă viețuitoarele care se înmulțesc printr-o umoare generativă, în paranteză, moluștele aricii de mare, închid paranteza, sau prin generație spontanee, în paranteză, holoturiile, meduzele, spongiile, închid paranteza, încheiat, notă 1. Citesc notă 1, pagina 345. Cefalopode, crustacee, scoici, arici, anemone și stele de mare, meduze, spongii, ghilimele, veretrale, închid ghilimele și, ghilimele, serpentini, închid ghilimele. Dar clasifică și balenele printre pești, așa cum greșise și cu liliecii, clasificându-i printre păsări. Încheiat, notă, 1 Criteriul său principal, însă, în clasificare, este tipul de generare. Urmărind astfel procesul procreației la mamifere, păsări, reptile, pești și insecte, Albert procedează la descrieri corecte și ajunge la concluzii de-a dreptul uimitoare, pentru acel timp, prin acuitatea și justețea lor. În de embriologie studiază mamifere și pești, arătând că înțelege alimentația foietală, observă schimbările produse în oul de găină, deschizându-l la diferite intervale și explicând astfel fazele și condițiile de viață incipientă a puiului. Descrierile pe care le dă despre împerecherea insectelor și despre viața unui fluture sunt de o mare exactitate, demonstrează că adevăratul ou al unei insecte nu este crisalida, cum credea Aristotel, căci de fapt ghilimele, Generarea tuturor animalelor se produce în primul rând pornind de la ouă, închid ghilimele scrie el. Pe de altă parte, plătind de tribut gândirii aristotelice și în general cele din secolul XIII, el credea în generația spontanee. Observațiile personale ale lui Albert cel Mare au avut, cum am văzut, o arie foarte variată de probleme. Pe lângă cele arătate mai sus și printre multe altele, este și cea studiată de el metodic și cu concluzii rămase valabile până azi, asupra migrației păsărilor. Acestea urmăresc un scop precis, acela al conservării speciei prin căutarea mediului și climei propice. Concepția finalistă, atât de caracteristică gândirii filozofice și științifice medievale, se dovedește a fi în această problemă corectă. Finalitatea pe care o descoperă el în organismul vegetal, animal sau uman, îi se pare o operă a naturii. Ca atare, curiozitatea sa științifică n-a evitat nici domeniul teratologiei. Albert nu credea că monștrii ar fi niște produse ghilimele diabolice, închid ghilimele, în paranteză, cum credeau contemporanii săi, închid paranteza, ci pur și simplu niște anomalii morfologice. De aceea, ghilimele, prin... Toate aceste idei, în paranteză, subliniază pumare mare punct Brune, închid paranteza, și prin altele de acest fel, precum și prin metoda sa, el este în avans nu numai față de secolul său, ci și față de secolele care au urmat. Închid ghilimele. Biologia umană. Între numeroasele opere de biologie apărute în secolele 14 și 15, scrise de autori din diferite țări apusene în paranteză, dar mai ales de medici italieni închid paranteza, una discută dezvoltarea fetusului și momentul din care acesta este înzestrat cu suflet, vezi, nu te unu, un alt italian în paranteză, Dino del Garbo închid paranteza, caută să demonstreze că bolile ereditare își au elementul din care se dezvoltă situat în inimă. Un al treilea, în paranteză Gentile da Folino, se scrie Fuolui Gnuo, închid paranteza, afirma că, între momentul formării și al primei mișcări a fetusului, pe de o parte, și momentul nașterii copilului, pe de altă parte, există un raport matematic pe care el încearcă să-l determine. Citesc notă 1. De Formatione Corporis humani in Utero. De Egidio Romano, în paranteză 1246-1317, închid paranteza, filozof și teolog, prior general al Ordinului Augustinian și arhiepiscop de Burg, se scrie B.U.R.G.S., autor foarte productiv, a scris și câteva opere de știință. În problema frecvent și viu dezbătută de contemporani, a momentului în care apare sufletul, Dante, de acord cu Augustin și Everose, afirmă că acesta se manifesta odată cu prima mișcare a fetusului, dar că sufletul se naște odată cu corpul. Încheiat, notă 1. Alți autori erau preocupați de originea și natura mișcărilor sau de mișcările peristaltice ale inimii, sau dacă sămânța generativă provine numai de la unul ori de la ambele sexe. Spre sfârșitul secolului al XV-lea, Leonardo da Vinci va încerca să supună experimentului unele din problemele teoretice de acest fel, dar embriologia experimentală va apărea abia în secolul al XIX-lea. Să îl amintim din nou aici pe împăratul Frederic al II-lea și renumele ajuns legendar de cercetători pe care contemporanii îl atribuiau și în domeniul biologiei umane. Astfel, cronicarul Salim Bene, din Parma, în paranteza 1221-1287, închid paranteza, relatează în cronicon Parmense, în care adună interesante informații despre oameni, evenimente, opinii, obiceiuri și, totodată, extravaganțe, că împăratul, pentru a dovedi că sufletul moare odată cu corpul, pusese să fie închis un om într-un butoi. Altădată poruncise să fie spintecați doi oameni pentru a vedea la unul efectul somnului, iar la celălalt al mișcării viscerelor în timpul digestiei. Altădată dăduse ordin ca trei copii de un an să fie educați fără să audă niciun cuvânt, pentru a lămuri problema ghilmele, dacă primele lor cuvinte vor fi rostite în limba greacă, latină, arabă sau limile părinților lor, închid ghilmele. Este adevărat că Salimbene povestește aceste fantasmagorii în capitolul Superstitiones et Curiositates. Pentru anatomia umană, sursa preferată a cercetătorilor medievali era Galenus, în paranteză urmată de canonul medicinei al lui Avicena, închid paranteza, ale cărui idei se bazau pe disecții umane și animale. Potrivit sistemului său fiziologic de care concepțiile sale anatomice sunt strâns legate, funcțiile vitale erau atribuite celor trei ghilimele spirite, închid ghilimele, animal, vital și natural, localizate respectiv în creier, inimă și ficat. Centrul sistemului nervos era pentru el creierul, în paranteză, iar nu inima cum credea Aristotel, închid paranteza. Buna funcționare a organismului este determinată și de cele patru ghilimele umori, închid ghilimele. Sângele, flegma, bila neagră și bila galbenă. Acestea corespund celor patru elemente în aceeași ordine, aerului, apei, pământului și focului. Fiecare predomină într-un anumit anotimp, sângele primăvara, bila galbenă-vara, bila neagră-toamna, flegma-iarna. Temperamentul individului este determinat de predominanța uneia sau alteia dintre umori. Starea de sănătate sau de boală este condiționată de echilibrul sau de dezechilibrul dintre umori. Principiul vital pătrunde în corpul uman, în paranteză sau animal, închid paranteza, odată cu hrana și cu aerul respirat prin plămâni. Teoria fiziologică a lui Galenos, cu explicația funcțiilor fiziologice cu semnificația atribuită organelor și cu legăturile anatomice dintre ele, a dominat gândirea științifică europeană nu numai în tot evul mediu, ci chiar și mult mai târziu, până la Harvey, se scrie Y, în secolul al XVII-lea. Medicii medievali își însușeau teoria fiziologică galenică a celor trei mari sisteme în cadrul cărora ficatul era centrul sistemului venos și al facultății naturale vegetative legate de alimentație, inima, Organul de origine al ghilimele căldurii vitale, închid ghilimele, era sediul sistemului arterial care servea, ghilimele, facultatea vitală, închid ghilimele, dirijând circulația sângelui venos în paranteză prin vene, închid paranteza, și acelui arterial, în paranteză prin artere, închid paranteza, și creierul, sediul sistemului nervos al facultății ghilimele animale, închid ghilimele, sau psihice. Unanimă acceptată era și descrierea procesului nutriției. Stomacul transformă alimentele în chil. Acesta este dus din stomac prin vena portă în ficat. Părțile inutile ale hranei sunt absorbite de splină, transformate în bila neagră și evacuate prin intestin. Galenus, cunoștea anatomia cordului, considera bătăile inimii și pulsațiile arterelor ca având funcția de a distribui sângele arterial. Teoriile, ipotezele, observațiile, experimentele, concluziile disecțiilor pe care le efectuase Galenos și, totodată, erorile lui, au fost cunoscute de și de biologie umană. Contribuții originale în materie datează de la începutul secolului XII, când în cadrul școlii din Salerno, unde se pare că disecțiile de animale și de cadavre umane intrau în programul de pregătire a viitorilor medici, apare anatomia porcii. Cea mai veche operă de anatomie din Occident, urmată în același secol, în paranteză, și scrise tot la Salerno, închid paranteza, de alte patru lucrări asemănătoare. Ultima cunoscută sub titlul Anatomia Ricardi. Este prima descriere de anatomie umană. În secolul 13, studiul anatomiei a făcut progrese în cadrul școlii medicale din Bologna. Aici se publică, în 1272, Chirurgia, prima lucrare de anatomie topografică din Occident și în care este atestată pentru întâia oară o disecție pe un cadavru uman. Vezi note 1. Citesc note 1. În ultimele decenii ale secolului XIII se practicau disecții pe cadavre umane pentru certificarea cauzelor decesului. Primul raport formal al unei autopsii este datat din 1302. Încheiat notă 1 Marele anatomist alevului mediu a fost Mondino de Luții, se scrie de e apostrof l u -z -z i în paranteză, circa 1275-1326, închid paranteza, cel care a introdus în învățământul medical practica regulată a disecției publice. Anatomia sa, în paranteză 1316, închid paranteza, tratatul de anatomie de mare autoritate până la publicarea în 1543 al celui al lui Vesalio, vezi notă 2, este de fapt un manual practic de disecție. Citesc notă 2. Andrea Vesalio, în paranteză 1514-1564, închid paranteza, de origine flamand, a fost profesor la Universitatea din Padova, apoi medicul personal al lui Carol Quintul și Filip al ii Monumentala sa de Humani Corporis Fabrica arată importanța fundamentală a anatomiei pentru studiile medicale. Încheiat notă 2. Pe lângă unele erori, vezi notă 3, Mondino dă în schimb o bună descriere a mușchilor abdomenului, precum și prima descriere a canalului excretor-pancreatic afirmă că urina provine din sângele filtrat de rinic și că funcțiile psihologice ale creierului sunt localizate în trei ventricole-loburi. Cel anterior are funcția de a confrunta impresiile simțurilor. Cel central este sediul imaginației, iar cel posterior al memoriei. Vezi notă 1. Citesc nota 3. Erori greu de înțeles la un medic care practica disecția. Mondino credea că stomacul are formă sferică și că ficatul are cinci lobi, uterul șapte compartimente, iar inima un ventricol central cu un sept. Dar tratatul său este bazat pe surse vechi și numai în parte bazat pe observații rezultate din disecții. Încheiat notă 3. Citesc notă 1. Extinderea... Practicii disecțiilor publice sistematice, în paranteză, la Universitatea din Bologna, unde Gentil da Folino este primul care descrie calculii biliari, apoi la Montpellier și Viena în 1405 și Paris în 1407, închid paranteza, precum și a chirurgiei au dus la dezvoltarea progresivă a anatomiei descriptive și a ilustrațiilor anatomice. O adevărată culme a ilustrației medicale o reprezintă Anatomia publicată în 1345 a lui Guido da Vigevano. Încheiat, notă 1. Biologia umană a Marelui Secol al XIII-lea configurează poziția omului în concepția timpului despre univers, caracterul și funcția concedată cercetării științifice generale în, în raport cu ideologia religioasă oficială dominantă. Esențială și determinantă în studiul naturii era concepția finalistă. Omul, centrul universului și el însuși un ghilimele microcosmos. închid ghilimele, era considerat produsul final și scopul creației pe care creatorul îl înzestrase cu un suflet, punându-l deasupra tuturor creaturilor. Datoria omului era să-l adore prin toate faptele sale, inclusiv prin activitățile lui intelectuale. De aici deriva și caracterul sacramental al cercetărilor sale științifice, studiul naturii, de la cel al sferelor cerești sau al mecanicii până la cel al transformărilor chimice sau al fenomenelor biologice. În paranteză, studiu care nu putea contrazice dogma omnipotenței divine, ci trebuia să caute o formă de conciliere cu textul scripturii. Închid paranteza. Era socotit în esență o formă intelectuală a iubirii și devoțiunii datorate Creatorului, era acel amor de intelectualis, pe care l-au arătat devotându-se cercetărilor științifice, atâția oameni de știință dintre cei mai mari ai evului mediu, care erau oameni ai bisericii. Și la această explicație a prezenței lor în câmpul științei, amare.crombaia adaugă. O altă consecință a concepției despre natura a omului în Occidentul creștin al secolului al XIII-lea, adică ideea că omul este înzestrat cu rațiune și cu liberul arbitru, a fost refuzul determinismului grec și arab. La sfârșitul secolului al XIII-lea, puțin, în paranteză, dacă se exclud averoiștii, închid paranteza, mai erau convinși că Aristotel ar fi spus ultimul cuvânt în materie de filozofie și de științe ale naturii. Gândirea liberă a dus la o critică radicală a multor principii fundamentale curente în secolul XIII, chiar dacă unele concepții radicale au provocat conflicte cu autoritățile ecleziastice. În științele naturii, poate că progresul fundamental rezultat din aceste critici a fost realizat în metoda științifică și în concepția despre explicația științifică, închid ghilimele. Aceasta s-a reflectat în modul cel mai concludent, odată cu asimilarea rezultatelor obținute de biologia umană și prin combinarea activității teoretice cu practica și a raționamentului cu experiența în medicină, domeniu în care, în Evul Mediu, au fost obținute mai multe decât în domeniul altor științe rezultate cu totul remarcabile. Medicina Marile Epidemii în mănăstirile Benedictine, activitatea copiștilor transmitea ceea ce făcuseră și Casiodor și Isidor din Sevilla, cunoștințele medicale ale anticilor, în versiuni latine prescurtate. În perioada carolingiană, Hrabanus Maurus dedică medicamentației o întreagă carte din compilația sa enciclopedică, Fizica Seu de Universo. Garde din Bingen, în lucrarea sa cause et cure, caută influențele lunei în evoluția maladiilor, în timp ce cultura medicală devine obiect de studiu în unele școli, cu deosebire la cartru. Dar despre o adevărată ghilimele renaștere, închid ghilimele a medicinei occidentale, se poate vorbi numai începând din secolul XI, odată cu activitatea intensă și organizată a școlii din Salerno, în paranteză despre care s-a vorbit înainte. Închid paranteza. În acest oraș cosmopolit, unde aportul științific al localnicilor s-a întâlnit cu cel al învățaților greci, arabi și evrei, un medic din secolul XI îl citează la fiecare pas pe Hipocrate, ale cărui scrieri dovedea că le cunoștea, un medic anonim își publică amplul tratat de Egritudinum Curatione. Vezi notă 1, un altul își redactează tot acum Practica Medicalis. Alfanus, episcop de Salerno, traduce în limba greacă o operă de fiziologie a lui Nemesios, iar Constantin, africanul, traduce din arabă arta medicinei și terapeutica lui Galenos, precum și lucrări ale unor medici arabi și evrei, în total numai puțin de 37 de lucrări. Citesc note 1 în care sunt examinate toate cazurile de patologie, diferitele feluri de febre, afecțiunile nervoase, tulburările renale sau vezicale, calculi, hematurii, paraziți intestinali, afecțiuni veneriene etc. încheiat nota 1. În secolul următor, al 12-lea tot la Salerno, apare Anatomia Ricardi, prima operă cunoscută de anatomie umană din occident. Profesorii predau aici anatomia apelând la disecții de animale, în paranteză. Anatomia porcii, am spus, descrie o asemenea disecție publică, închid paranteza. Aici se formează și primul mare chirurg din Occident, Ruggero di Salerno, și tot la Salerno apare manualul de dietetică scris în versuri și rămas timp de secole text de bază în învățământul medical. Regimen sanitatis salernitanum în paranteză sau flos medicine. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Lucrarea conține 101 capitole, în paranteză, a căror dimensiune variază între 2 și 28 de versuri, închid paranteza, indicând remedii generale, tratând despre anatomia omului cele patru umori, în paranteză, deci temperamente, închid paranteza, despre luarea de sânge, reumatism, dureri de cap, de urechi, de ochi, de dinți, apoi reguli de igienă, odihnă, alimentație și altele, încheiat, notă 1. Și școala din Montpellier devine, către sfârșitul secolului al XII-lea, un centru de învățământ medical de recunoscut prestigiu, datorită unor profesori ca Arnaldo de Villanova, Enri de Montdeville sau Guy de Choliac, se scrie, c h a l i a -C, în paranteză v-mic de mic punct, infra, închid paranteza.